el Rogi Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Falënderoj mi i takon Allahu subhanahu wa taala pa kydashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e rëshqot e tij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 wa man yudhili al-falah hadihi la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne dersen e kalu jemendal men e kusht prej kushteve te fjalas la ilaha illa allah ai është vepra dhe nuk e kemi thepfundu dhe kemi thon se prej kushteve që kërkohet që fjala la ilaha illa allah me çein e pranuar dhe me i bodobi njeriu selet e thot është me punua veprën minimale, veprë minimale e cila pa ta sku mundi mu pronu fjalën la ilaha illallah. Illa dhe mi thon vepra minimale e cila i bën bodbi njeriu që është shkak për të bodbi fjalën la ilaha illallah illa, është namazi. Që pa ta fjalën la ilaha illallah illa illa, nuk i bën bodbi njeriu. Pata dhe i kemi marrë dëshminë, kemi pru hadithën e Muadh ibn Jabalit dha hadithën prap, një itën që transmeton anesi Malikis se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një në hadith, është kuzu ç'nëriu ta thot me sidh fjalën la ilahe illallah. Etë kemi thon se bashkimi i argumenteve na e bën mi kuptua qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithën e parë ka thon kush thot me sidh la ilahe illallah, në xhennat. Hadithi Muadh ibn Jabalit. Prap hadithi tjetër, ç'transmeton anesi Malikis se duke çein Muadh ibn Jabalit i përmep nga bejri sallallahu alejhi dhe sallam pas pënga bejrit ndomar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam e ka pyetur mualdi ibn Jaberin a dënse t'far haki qan njerëzit te allah subhanahu wa taala dhe çfar është haki allahut tek njerzit ka thonë allahut edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam e din mosmirri ka thonë haki allahut që e kërkon prej robet as që aj me adhuru dhe mos be boj shirkat i do të thotë kjo ibn Dobi, don të thotë, kjo është hak i Allahut Azza wa Jell, që me adithi, i bë dobi fjalën la ilaha illallah. Sahih i Maadhi i Ibn Xebelit i parë, dyti e shpjegon se nuk ka qëllimi vetëm sidqi, por kur të spuna me sidk, me thonë me besnikri Allah, me veper, Dh, haki, injëriju, që ibadet, Allahon, dhe si shirk, thon la ilaha illallah, don të thot me pas ibadet, pa veper, pranohet kjo fjalë. Dhe hak i njeriu që është Allahu Azza wa Jell, nëse e bën ibadet Allahun, dhe si bën shirq, atë Allahu më shtin atë në xhennat. Ka thonë ati la imrai, sikun hadithin e parë që ka thonë kush thot me sidk la ilaha illallah, Që donati Lajmroi njerëzit për këtë se kush e thot këtë fjalë me se të ken xhenet, ka thon pejgamberi, jo se mbështeten këtë fjalë dhe e lajn. Prapa hadith e madh i Ibn Xebelit, ka thonati Lajmroi Rasullullah se vetëm nëse e bëjnë ibadet Allahun Azza wa Jall, nëse nuk i bëjnë shirka ti do të hin xhenet, ka thon mos i Lajmro, se nëse i Lajmron në mbështeten këtë janë dhe vejprat, e lajn veprat mbi esencën e uhidet, nuk ka çollinjën se e lajn namazin, se tek sahabet nuk linjhet namazi. Po pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam ka pas frikë që mos të shkakjoë të ndalen vetëm namaz, mos veprojnë vepra më shumë. Nga sa sahabët asnjërsian nuk kuptor çështën e namazit. Edheni hadithin te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka ardhur një person dhe ka dashur hirin islam, dhe ka dhon besatimin pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe ka kërkuar pejgamberin në realitet besatimin prej tij dhe ai ja ka dhën besën. Ka dhën çka? Ka kërkuar pejgamberin sallallahu ensallallahu çme bëj ibadet Allahun dhe mos më bësh shirkati. Më dhon zeqatin, më agjëru Ramazanin, më bë haxhin, edhe më bë xihadin. Ka thënë ja rasulullah. Krejt i bëj vese dua smui me të dhon bes për to. Të cilat janë, ka thonë sadakan, zakatin, dhikhil, domethënë jam koprac muj me dhoni Resulullah dhe e dytë xihadin. Çe të dija për tërët i bajs kan pas golë sahabët që ishin në namazet, ti ke mi çart. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ja ka zgjat dorën, ka thonë la sadaka wala el jihad, fa bima tadkhulul janna. Ka thonë s'ka sadaka. S'po don me dhon sadaka. S'po don me bo jihad, me s'ka po don me hin xhennet në sadaka ولا el jihad fabema tedkhulul janna naszdamadun sadaka zdamadun zekatin asdan me bo jihad me shkapo do me hin jannet ka tha ka gjat dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thadot ta besën se edhe këto dy ja kam i placsu do thot nuk kokon shkakut e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qi ka thon hadithin e par qi mos i lajmron njerzit per fjalen la ilaha illallah nuk oshellimi se sahabia ka kuptuar ktese kush thot ya la ilallah vetem tekst dhe me kaq se ka garantuar xhenetin se pejgamberi thot mos i lajmron njerzit se pastaj sfalen jo jo A dit dit na e bën qartë se qëllimi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem asht mos i lajmëron njerëzit. Tiu thosh njerëzve se nëse falni namazin, a këtë e plotsoni tauhidin. Domethënë, esenca minimale e tauhidit ajo është ajo kërkon minimumi i tauhidit e pastaj ti lojn vepra të tjera që janë të obligueshme edhe pse nuk e prishin tauhidin. Kjo ka qenë qëllimi i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe me këtë e bëjmë qartë nase ai i cili thot la ila ila allah muhammed rasulullah. Dhe bashan me zeimur Dhe nuk bën ibadet Allahu Nazal nuk fola namaz, nuk është musliman. Nuk është musliman. Nëse ka pretendues se është musliman, ai ka dal bi Islamit. Pa namaz, skot e uhid. Vepra minimale e cila kërkohet prej njeriut me çein musliman është namozi. Kjo është minimalja. Prandaj pa ibadet pa namaz nuk ka nuk ka Islam. Inshallah kur Në bir rasti namazet kena më fol më gjanësisht për çështën e namazit dhe dyshime të cilat kanë ardhur nga sektet, fraksionet e humbura, që kanë shpërndarë mesën e muslimanëve se njeriu vetëm me këtë fjalë hin xhenet pa vepër, pa azion. Meselia ditë të cilën do i më shfaru, ajo është se për Islamin ka vepra të obligueme, do të thot muslimani ose i lën veprat e obligueshme, ose vepron veprat ndalueme. E keni qartë, ose i lën veprat e obligueme, ose bën vepra të ndalueme. Eta është, prej veprave që i lenë, e që mujnë me nëzirë nga theja, është gjinsul e amel Që nëzirë nga theja, përso, shka do në thotë gjinsul e amel? Aj e cili, sëfor lë amaz, sëjep zëqat, së gjerën ramazan, së bën haqë, së bën gjihad, së rëdronë punë të mira, nëzalonë nga e keqa Si bank të lojt i badetit me të silat ka arping amberi sallallari e sallam, këti i thu që i kalonë gjitha vepra Ki person, nëse është i këti lojt, një person shka është i këti lojt, që ka lanë gjitha vejë pra të islamit, ki person është mushrik, nuk është musliman, edhe nëse thëtë la ila illallah, si ban dobi fjala la ila illallah. Dhe dyta, që ka munët me dal një riu prej fejës, është personi i cili dhe prënë në dishka nga islami, mirë po atë që ka e kërkën të uhidi, nuk i pleconi. Bën veprat që i kemi thonë kushtet e tauhidit, bën veprat të cilat e prishin tauhidin. Dhe kjo, edhe me këtë njeriu, del nga feja ose i lën obligimet që i kërkon tauhidi. Për shembull, a lën tauhidi kërkon armiqësi ndaj çafirëve dhe urrejtje ndaj tyre? Kë person i don çafirat, edhe e don punën e tyre, shirkun e tyre dhe kufrin e tyre dhe miste tyre. Kë person del nuk e ka nuk e ka kri obligimin që ka kërkuar nga tauhidi, andaj nuk është musliman, del nga dini. Për halën e parë, në dhëtë kjo është të ndrimi e listonetit Se përsonën e cili nuk falë në masë, nuk kja gjëranë, nuk banë hasë, nuk kja për zëqatin Nuk banë asë gjënë nga vepra të obligura fetara Ki përsonë dënë nga feja Thët ibnut e mija, rahimullan, fetara Vëllimin e shtatë, faqë të dushin e lanë Thët, kala hambel, haddethën al humediju Thët, se ka thënë hambeli, në ka të regu humediju Kala, wa ukhbirtu en Ki fraksioni që një ka thonë se kushë thotë laj laj laj laj e ka shpëtuë Me ka që shë musliman edhe edhe mësë nëse nuk ve pranë asë gjënë Hënë në gjënër Thotë u mjem lemru se disë njerës thonë Men e karra bis sala kush e pranën namazin Jo që e falë, veq e pranën Was zekah dhe pranën zekotin Was sëm dhe pranën agërimin Was saum dhe pranën agërimin Was saum dhe pranën agërimin Was saum dhe pranën agërimin Was saum dhe pranën agërin Edhe pastaj nuk vepron as njhonën nga kjo deri sa të vdes. O yusalli mustadbir al-qibla hatta yamut. Dhe e fal namazin duke ia kthi shpinën kiblas. Keni kujdes sa? Po e fal namazin pse e kthen nga kibla. E ku mbet namosi është për atë që është ka hiç fal namaz. Fa huwa mu'minun kan than atë fraksioni nat nat, nat ko në ambelit. Fa huwa mu'minun a inj besimtar ma lem yekun jahidan derisa nuk i mohan këto xhana. Derisa nuk i mohan, ai persona është besimdar. اذا علم ان تركه ذلك فيه ايمانه اذا كان مكرم بالفرائض واستقبال القبله نسى اي برانون ساجابيا اش كبله اذا فول ناموزين تشترن اون ذا اي برانون كتو س يانObligime fetara mir po nuk i krin ast besimtar csu kan thon atea fa qultu ذا كاثون هذا الكفر الصراحه كي اش كفر اي تشار وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ذاك كنتستم me librin e Allahut dhe sunetën e pejgamberit وعلماء المسلمين ودياتارte muslimana se Allahu ka thon wama umiru illa li ya'budu Allah mukhrisin lahu ddin dhe se nuk janë urdhëruar njerëzit vetëm se me bë ibadat Allahun azza wajal gjithë llojn ibadete gjithë llojit ibadete vetëm Allahut më drejtu se ati i takon feja e pastër Dhe të tja është ibnë të mija që ka përmenjë Fjallë të ulemantëve të par Se ëhëli sunejët i të ulemantë të par Nuk e kanë logaritë muslimant A i të cili nuk vëprën asë gjënë nga obligimet fëtara Dhe kësa i thot Leonja e gjinsul e amel Dhe i prave i thot gjinsul e amel Pashtë të thot Vakala Ka thonë hambeli Se miëtu eba Abdillah Ahmed ibn hambel Kam dëgjua Baben Abdullah Dhe thot Ahmed ibn hambeli Një kul Men kala hadha Ka bëhë kufrën Allahun, wa rëdda ala amrihi, dhe ka këthi urdhën e ti, wa ala rësuli, dhe të dërguar e ti, ma gjë e bihi anilla, dhe ka këthi prapë ka refuzu urdhën e nga betë, me të cilën karën dhe Allah subhanu dhe. Kushe thot këtë fjallë, këmbet për ata e cili, sfalë as namaz, as agjerën, as zëqat, as hajj, as një vej për nga vej për të obligume, e pas të i dhojnë ثبت امام جوري رحمه الله في لمامهه التا ائتيلي كا شرويت نافده ثبت فالاعمال بالجوارح بهبرت مجيمتير يعني تصديق عن الايمان بالقلب واللسان يعني ورتاتم ابتسيمه نبرزم زر ذن جو فمن لم يصدق الايمان بعمله ائتيلي نو كا ورتاتون besimin e ti me vepr mitle taharati sukos pastrtia was sala namaze was siyam ajrime wal haj haji wal jihad za jihad di wasbah li hadhi za vepr tira te ngjashme me kta waradhi al nafsihi bil maarifati wal qawl dun amal zaknat per veten e ti as ti knac mjafton per veten e ti çaj men joft Besimin dhe të thot fjallë të besimit Pa dhe pru vepra Lemje ku nëmina nuk është besimtar Walem të në thauhu lma'rifetu wal kaulu Ashi bëndo bi njohja e të uhidit Edhe fjallën që e thot të uhidit Wa kane të rku huli l'ameli të këdhiben minhuli imani Dhe lonja e veprave Ash përgënje shtrim I asoj që ka e ka thonaj me gojt Në thot vej Lonja e ti që ka lon veprat Kjo është e përgënje shtron Atë që e ka thonë me go وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه نسيفرا نتا وپرا ايا اش ورتتهم سا اي ورتيت کا بسوا فعل ذلك وديه كته هذا مذهب اولماء المسلمين قديما وحديثا ديتا سكي اش مذهبي ديتاو مسلمانت ويترو ودا تريفه فمن قال غير هذا كشثات كندرتن اخساي فهو مرجئ خبيث ايا اش سكت المرجيه الفليشور احذره الادينك كي kujdes ruje feja nga ai dhe dhelil ala hatha qaulullah azza wajal the diesa argument per kteshja ala allahut wama umiru illa li ya'budu allah mukhlisin dhe nuk kan obligu vetem se ta boin ibadet allahun tia drejtojn te gjitha llojet e ibadetit vetem allahut le hudina ati ta kan feja e pastre pa shirk u yekimu salata jan urdhru ta falen namazin u yu tu zakata ta japin zekatin wadhalika dinul qayma dhe kjo esht feja e pastre Për është të të të të të të të të të në bërënjë, rëhimahullë, dhe dhëllimë në shtaë. Lu kudire anë në qawë më në në në bërënjë, sallallahu alë e sallam. Thë të sikë kur të përëmëndohet se disë njërës të kishin ardhë të pengamberi dhe të kishin thonë. Në minu bimajit të nabihi, ne besojmë në atëqë ke artë bi kulubina, me zëjmë ratëtona, min në gëjri shekin, pa kur fardëshimi, wa nukiru bishahadatayn nadhshmu bidhshmi sa Allahu hi asti wathi yel meriton adhrimen wa sa muhammed sallallahu alaihi wasallam esti druguati illa an la nathi'uka fi shay'in mimma amarta bihi wa nahaita anhu mir po na nuk respektojm nuk e veprojm asnjon gat veprat qi te na ke obligu dhe nuk ndalohemi nga veprat qi na ka ndalu nuk ka ndalu fala nusalli nuk fonemi wala nusumu astajerojm ولا نحجوا اصحجنوبم ولا نصدق الحديث اذا نكثم بورتيتن نطوت ريم ولا نؤدي الامانه نك كريم امانتين ولا نفي بالعهد نك بليتصيم برمتين ولا نسل الرحم اص نوك فيزيتويم تو افرميت ولا نفعل شيئا من خير الذي امرت به اص شفا بريم دوني خير تسيلن تيكناكه اوبليغومتا ونشرب الخمر ذا بي مالكوهولن وننكح ذوات المحارم ذا مارتيم تو افرماتونا بالزنا الظاهر مز زنا ونقتل من قدرنا عليها من اصحابك o umetik dhe i vrasim ato selet kemi mundsi prej shokëve to edhe tumet e tan të و ناخذ اموالهم بلقتلك ايضا و يا مر بمصوري ناتيره ما دينا سكنه مصيت ميسما ذاتي و نقاتلكم عاداء كذا بهم يمر ميت تتوتو لفتون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم امان داني سى peygamberi صلى الله عليه وسلم دو تيو كيش تهون ناتيره انت مؤمنون كامل الايمان يوني بسمتار ايمانين هكinit plot انت من اهل الشفاعه يوم القيامه فريو دو تدمjetsej diten e kiametit vetem se kan thon se nat besoim و يرجى لكم ان يدخل احد منكم النار امان داني سى دو تيو thot peygamberi se ju asnjoni per ju se do nziar mse keni besuar mu bel kull muslimin ya'lam sa thibn otaymia do musliman edin dhe asht obligoshme ta edin domethan patjetër e domosdoshme bil itirari anhu yekulu lahum sa pejgamberi do tju kishte thon sikur kishin ardhur njer se kti lloj ti kishin thon kofjan la antum aktharun nas bi ma jeyu in in kafirat mot malli chicini ardh me kta u bihi wa yadhribu riqabuhum do do tju kishmshu ca fatayra in lam yatum nese nuk kishin pendue mindhalik ndot s'ka fjala la ilallah pa veper Sa se si pas atyre të cilët thonë se imani është plotësim i besimit, e nuk ka shtrukun i i imanit, nuk ka thylla i imanit, kjo do të thotë se ai i cili vepron kurrë gja, dhe i bën të gjitha të këqjat, s'është problem ai si të ka thonë la ilaha ish postulemani. Kjo është në kundërshtim me atë që ka thonë El-Sunniti. Andaj jon këtu në A qelar të cilët ja bin komunistat 60 vjet kurrë kanë hin xhami, as kanë xheru, ashat kanë bë, askurjan as kanë bë, edhe qehet ja fal namazën e xhenazës, ai cili kurrë ka fol për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, as për Allahun azza wajal, asi ka bën doni her ibadet Allahu ta azza wajal, an fond thon se kjo u kon musliman, se babën e ka pas musliman. Kjo është u thon ai fraksioni për të thënë në ai ka tërhiqë vëritën ulemate të po. Andaj tot Imam Shafi rihimaullah li an atakallem, të flas në një dituri Fë ilmin juqalu fihi e khta'ta. Të më të flasën me një diturit në të cilën më thuhet ke gabu, a habbu u leje minë atëkelle me fë ilmin juqalu lihi fë këfërë. A shë më adashur të onë të flasën me një të qështëja për të cilën nësë e gabu më thuhet ke bë kufër. Në të të qështëja akidës është qështëja më amadhe se sa disë të qështëja të qështëja të të të të të të të të të të të të më folën çështet e besimit. Andaj mam Shafiu ka pas frikën këto çështje. E ka thonë, më folën e në çështjet ndër cilat nëse gaboni thuhet njeriu të ke gabu. Kaç? Edhe këtu ndalet. Mi po të flas në ato çështje, ndër cilat nëse gaboj, më thuhet ke bokufor. Ofton kjo është e urrëtur tona. Me dashur është më folën çështjet në të cilat nuk kanë bëje me kët mesele. Dhe tham, halli dytë është ai personi i cili vepron diçka për fejas, për çështjeve të fes, vepron për çështjeën bammas من فيبر اطميرات اسلامة؟ ميبا نكيب لتصنع تشي أبلغان توحيده صد محمد عبدالوهابي لا خلاثة سكاء خلاث بولميكة أن التوحيد سالتوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل باتية الردواتيات مزيمر مفيال ذا بيبر فإن اختلف شيء من هذا نسى منغنيونا بريكساي لم يكن الرجل مسلم أي برسال نوكش مسلم فإن عرف التوحيد نسانيف توحيدا ولم يعمل به ذلك وفبرن مت فهو كافر معاند كاش كافر كفورت كفر عون سكر فرعوني وابليس وامثاله ما ذا ابليس ذا نجاش مت مثلا مثلا جنس العمل ڇه moskeç kuptomi është lënia e gjitha veprave ai person i cili lë gjitha veprat ai është mushrik te berdinet ai person i cili vepron diçka për vepra Mi po nuk i krynë obligimet Cilët kanë bojnë me rukënë të të uhidin Me të uhidin rukën Edhaj del prefejes Edhaj del prefejes Nërsa prevej prave Nëse në gjim një personë cili si vepron prevej prave të mira Vepron prevej prave të mira Aqërën Zëqat jep Hajëban Problemet aje është falet Në të të ka prevej prave të mira Kisi kalon këtë vej prave Mi po namas nuk ka Pëtu mesin u lemove ka khilavë Mi pa jo që është ehel i suneti dhe njohër të sahabët dhe të tabiin, saj cil e le namazin del për i fejës. Ehe, jo me, ve, me vej pra tira, po nëse e fal namazin, nëse e fal namazin, po e le në zëqatin, a gjërën ramazanin, ban hajin për shimu, mi pa namazin e fal, zëqatin se ban, ki person nuk del për i fejës. Se pre vej pravet, thue se e vet me vej për dati që lihet, vepra vetjake vetëm vepra një veprë e cë është namazi e çë njeriu del prej fesë është namazi veprat tjera su kohsh ramazanit nëse e lën është mëkatar i madh nëse e lën haxhin është mëkatar i madh por shaka se delilet argumentat që kanë ardhur nuk e bojnë njeriu kafir ai që i lakto veprat përveç për namazin ai i cili e lë kët veprë del prej namazit dhe e dyta nëse i lë këto veprat edhe kë del prej fesë vazhdojmë tash me kushtin e ri e cili është prej kushteve të thialas la ilallah atë nuk bandobi patë oj dashuria dhe allahut azza wajal dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ajte thet la ilahe illallah është kusht për mua pranun kjo fjalë që ai më dha t'i allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam mos më bëj tai urrejtën dy allahut dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nosa ajte thet la ilahe illallah më po nuk e don allahun azza wajal E urrejn Ajë nuk është muslimon Në thëtë kjo fjallë Kërkon që më qenë e pranume E ko kushtë vetin prej kushtëve Edhe dashurien dhe Allahut Azzavajal Edhe dashurien dhe pengamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe se shdo gjah Që njeri u e don Zgudzon mi a kalu e dashuris Allahut Azzavajal Dhe dashuris pengamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe se i vetmi Që duhet për qenjen e ti është Allahut Azzavajal Allahu duhet me çështën e tij, jo për ndonjë rast tjetër. Qoftë gjithë takrjet e tjera që i don njeriu, do të mi dosh për shkak Allahut Azza wa Jalla. Dhe nëse i uri, mi uri për hir të Allahut Azza wa Jalla. S'do s'anc ka ta don për hir të çënjes vet, përveç Allahut. Edhe e bën bosh dashurin në rreth asaj çështje. Dashuria nda i tjerë vësillet për rrët ati boshët Për shremull e dën njonin psa shvilani E du psa shvilani Dhe kush e dën e du Dhe kush e urrejn e urrej Ki ka boshirk Allahut Azawajal Nga se në këtë munir duhet veç Allahut Azawajal Asku shë tjetër Atët cilën e dën dush me dash për hirta Allahut Azawajal Edhe ta urrejsh atët cka urrejn Për shak sa i vëprën vejprat e cilat Allahut urrejn Në do të duhet për hirë të Allahut edhe të rehet për hirë të Allahut Azzawajal Argument për këta është jala Allahut Azzawajal U aminën nasi men jetë tëkhi dhu minduni lahi endada Dhe ka për e njerëz dhe Të cilët marrin përveç Allahut zotratjer Ju hibbu në hom Këhubbillah E dojnë që ashtë të qishë duhet Allahut Allahut duhet për qenjën e ti Njeri ju zgudzon duhet për qenjën e ti Nëse do të çastu ç'i ç'i ç'i don Allahu për çdo njëntë edhe njeriu e bën shirk Allahut azza. Ke hubbilla. Walladhina amanu ashdu hubban lillah mir pa tatkan besua dojn Allahun më së shumti. Doti Ibn Timia rahimuhullah. La yajuzu nuk lejohet an yuhibba shay'un min al-mawjudati li-zatihi. Nuk lejohet duhet diçka nga krijesat për shkak të njësvet. Illa huwa subhanahu wa bihamdi. Vatsa Allahu azza wa jall Falënderimit që takon aty. Fa kullu mahbubun fil alam inma yajuzu an yuhibba li ghayrihi la li dhati. Dot krijesitë tash ka në tokë do të çat është e dashur se duhet të mo dash, duhet duhet për diçka tjetër, për hir dikujt tjetër. Wa rabbu ta'ala huwa alladhi yajibu an yuhibba li nafsihi. Do sa vetëm Allah është i cili obligohet me ta duim për shkakçinjes ti. Wa hadha min ma'ani ilahiyyatihi. Dhe kjo është nga kuptimet e hyjnijes ti. Welo kan fihi ma aleha illa Allah la fasadata sikur te kishas pas huni tjetër zotrat tjetër përveç Allahut do te shkatruq qielli edhe toka fa inma habbat ash-shay li zatihi shirk ngas te duhet diçka per hir te vetes saj fa shirk فلا يحب لذاته الا الله ادا nuk duhet askoj per çenin e tij veç se Allahu Azza wa Jall fa inna zalike min khasa'is ilahiyyati dhe kjo ash nga veçorit a Allahut hynijes ti fa la yastihiq zalike illa Allahu wahda dhe nuk e meriton kta veç se Allahu Azza wa Jall wa kullu mahbubin siwa dhe çdo idashe per veç Allahut lem yuhib li ajlihi fa muhabbatu fasida dhe çdo idashur çnuk duhet per Allahun Azza wa Jall ash dashuri e prishur Qut ibn Qayyim rahimahullah tha aslul ibadati mahabbatulllah. Origjina e ibadetit është dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall. Bal ifraduhu bil mahabba. Mande diesh muria a Allahut ndaj dashurisë. Mos më dash di kan shodan Allahun Azza wa Jall wan yakun alhub kulluhu lillah that jet dashuria vetem per Allahun fala yuhibu ma'ahu siwa masdan dikant tjetr bashkme Allahun azza wajel mostashshron dashuri wa inna yuhibu lajli wa fi fatat jetkan ta den per Allahun azza wajel kema yuhibu anbiyaehu wa rusula sit jetan tderguarit ta Allahut dhe pejgambert te tij wa malaikata dhe malakta Allahu wa uliaa dhe misteti famahabtuna lahum min tamam mahabbati kur ti dush kta krijesa ta Allahut per Allahun دونثوت دا تلوثو تط... داشوريا ايت انداي الله عز وجل وليست محبه معه كمحبه من يتخذ من دون لا انداد يحبونهم كحبه داشوريا تيبات الله عز وجل نو كوسي كور داشوريا تير تسيليت مارزوترا پروچ الله تيدين تشيشه دين الله غاساتا تسيليت تيدين ديشكا تيتير تشيشه دين اللهن اده يكان بو شرك الله عز وجل ثوت الله عز وجل قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين انه سويكم برب العالمين اتاتصلت حين جهنم اتاتصلت حين جهنم زيها مسفته وثوين باشا اللهوت ناكي ميچين نهوم جارت كور يوبايشمي يو دبارابرت م زوتين ا بوترا دوتا شكان شقاي كان بو بارابار اي كان بو بارابرت ن داشوري i kanë bëu në barazë dashuri. Thot Ibn Qayyim rahimullah, "Wa ma'lumun annahuma sawuhum bihi subhanahu fi al-khalq wal-rizq. Kitab mushrikata sila do të hin xehannam. Zotrat e tjera nuk i kanë bëu barazë me Allahun rizq el-krem. Nga sa te kandica Allahun shkrijusi edhe furnizuesi. Do thot me këtë nuk i kanë barazuar zotrat e tjera me Allahun azzeveli në këtë çështje." والإماتة والإحياء نفديك يا ذا الجلال قد قال الله جل جلاله في ذلك والملك والقدرة منسبي دستند قد قال تلك سنديمي والمندسي اشندرن الله عز وجل وإنما سبوهم في الحبو قيكان با اللهن بارابرت مع كريسا تيرهndashوري كان داش كريسا تيره باشمع الله عز وجل ياهيت ش كان داش اللهن عندها يكان با شرك الله ت عز وجل اد ثوين جهنم سنه يوكيمي باس با بارابرت مع الله يثين زوتره ذاته في الحب وتأله والخضوء لهما تذلل نهني ننشترم ننشترم ذا ألتسي على الله عز وجل كتا تششت نعني نماذرم ننشترم كان بارزو ما الله عز وجل سترة تتير وهذا غاية الجهل غاية الجهل والظلم ذا كأشت اياه قول مي إنيارانس إن ذا ظلومت فكيف يسوى التراب برب الأرباب سيقوم من سيطباتي باربار توكا ذيو مزوت اكريسة Wekëfi soul abidu w malik al riqab asikom si te bëhet i barabart robi Allahot, pranarin, etxofa, tët, mushrikt, të e Allahut me pronarin e çafave tyre. Ne thot nuk ka çein mushrik nuk janë ata të cilët e kanë barazuar Allahun Azza wa Jall në risk en krim në zekë edhe në gjallë. Zot me zotat e vet, po e kanë barazuar në dashuri, i kanë dashur si kanë dashur Allahun Azza wa Jall. Andaj, ka ndalë për i dinët në ditën e kiametet, thoi në se në do të jemi këmi qenë në humbje. Andaj, të për nga mbejri sallallallahu aleyhi wa sallam, men ahabba lillah, kush dënë për hirtë Allahot azzawajal, kur të dënë dikhan, e dënë për hirtë Allahot. Wa abgadha lillah, dhe urrejnë për hirtë Allahot azzawajal, wa a'ta lillah, dhe kur të jep, jep për hirtë Allahot azzawajal, wa manaa lillah, dhe kur të ndalë nuk jep, nuk e jap për hirta Allahu ta zeu xhan faqad istakmala al-iman ka plotsua besimin e tij. Natop çdo gjë që i shëtëgoi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, njeriu te besimtari sillet rreth Allahu ta zeu xhan. Çdo gjë që vepron e bën për Allahu ta zeu xhan. S'ka diçka te cilen e bën që e don për, për hir të saj, për, a, për hir të çënjes asaj veprë, po e don për hirta Allahut azzeu xhan ose urrej për hirta Allahut azzeu xhan. Ata ai i cili nuk ka nën zëmrën e tij ndaj dashurisë ndaj Allahut azza wa jall. Qi humb dashurinë ndaj Allahut azza wa jall. Dhe nuk ka urrejtje për hir të Allahut azza wa jall. Do thotë nuk ekziston në zëmrën e tij dashuria për hir të Allahut. S'ka, ka humbur krejt. Edhe urrejtja për hir të Allahut ka humbur krejt, nga i ka humbur komplektë uhidë. Për më tepër besimtar, patjetër do të më pas esencën e kësaj me dash për hir të Allahut dhe me urrejt për hir të Allahut azza wa jall andot pe pejgamberis sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. authqa ora al-iman authqa ora al-iman niya ma fort e besimit esht al-muwala fil lah micësia për hir të ta allahut tasallahu alaihi wasallam dashuria për hir të allahut azzawajal. wal muada fil lah dhe urrëtia armiçësia për hir të allahut azza wajallahu hubbu fil lah dashuria për hir të allahut wal budu fil lah dhe urrëtia për hir të allahut azza wajallahu çka don thot nëse Në jema e fortë besimit është miqësia për hir të Allahut, dashuria për hir të Allahut, urrejtja për hir të Allahut, armiqësia për hir të Allahut Azza wa Xal. Kuptimi i këndërt është i hadithit. Në jema e fortë kufrit është. Në jema e fortë kufrit është miqësia për hir të krijesave. Urrejtja për hir të krijesave. Dëshuria për hirë kryesa Në tëtë të njerëzit të cilët për hirë një kryeses Kanë kryu mitsi dhe armitsi E kanë bo një pris dhe vetën Dhe tash atë prisin e vetë E ka bo bësht rrëftësillit e si edhe mitsien edhe armitsien Kush e dënë ata Ash mik i ti I dashur i ti Kush e u rejnë ata Ash armik i ti Pa më varësisht A e cilë e dënë ata Ash për i muslimanve Apo sësh për i muslimanve E kini sot. Nëse kike ka bën një prishë vetën, dhe ai prisi këtë, e don atë prishën e vet. Nëse Aisha e don prishën e tij, është prej jo muslimanëve që e llogarit me të vetën. Është i dashuri em. Ka miqësimeta, edhe ka huaj kurrëtin dha armiqsinë tij se e don atë që duon. Dhe nëse Aisha au rein atë që don kë, është prej muslimanëve që e llogarit armiqti au rein dhe ka miqësi ndaj tij. Kjo është prej niveve të forta të kufrit nga se gjdo gja duhet duhet për Allahun A.Z dhe të rrejhet për irë të Allahun A.Z dhe ki person i cili e ka ngrit një diqka dhe në bas të soj kryon mitsin dhe armitsin dhe nuk dalan mes muslimonit dhe kafirit si që janë të, mus, të muslimon fatkesisht nacionalizmi ku nacionalizmi në e bojnë bësht aje cili janë shqiptar është më kjemi aje cili së shqiptar sështë më kjemi Ajë që shqiptare du dhe ajë që ka së shqiptar Së është me kjemi, është armi kjemi Kja është ajë putit të cilin e ban i badet Ajë putit të cilin e ban i badet Nga se ajë ka borazu jo muslimant me muslimant Ajë ka borazu jo muslimant me muslimant Nga se ajë muslimani nëse nuk ja dënë nuk është prej shqiptare Ajë është i lardë prej këti, në shikimin e këti Ajë cili është katolik dhe është shqiptar është mik i ti Ki person ka dalë prej dinet. Ki shqiptar, qa dal për dinet nga semërsia bëhet për Allahun Azza wa Jell dhe vllai i yti është ai i cili plotson tauhidin, s'ka ka tauhid as vllai i, i yti. Edh për edan për hir të Allahut Azza wa Jell dhe kur ta urresh au rresh për hir të Allahut Azza wa Jell. Ndafat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun nukbesan ni rabb hatta akuna habb ilayhi min ahli. Te risat jam on më i dashur të ai se familja e tij w malihi basuriyati Wa nësi ejmërin dhe setë jithë njerëzit Në sani vajët djetër La yuhuq minu ahadukum Nuk beson dënjoni preju Hatta akuna ahabba ilaihi Desa të jam më ida shërtai Min waladihi, misë safmiyajti Wa validihi, prindi ti Wa nësi ejmërin dhe jithë njerëzit Transpeton muslimi Po ashtë të të të pëngan bëjri sallallahu alaihi wa sallam Men ata'ani Tha qad ata'a Allah Kush mrespekton mua në strohet fjalëve të mia. O menjëse ç'i ata Allah, ka respektu Allahun dhe ju kanë shtruar Allahu tazza wajal. O menjëse ç'i tani, faqad asallah. E kush nuk më refuzon mua, nuk më respekton mua, ka refuzuar Allahun azza wajal. Nga sepëng Abe eris sallallahu alaihi wasallam nuk urdhëron vetëm në atë që është respekt ndaj Allahu tazza wajal dhe nuk ndalon vetëm gaja që është mëkat ndaj Allahu tazza wajal. Thot Abu Sulejman al-Khatabi, jashtë shpjegimit të këtij hadithit tot ka për qëllim pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem se nuk beson dënjoni për ju derisa të nuk jam më dashur ta e se fëmia e tij, dënje prindi i tij dhe gjithë njerëzit. Kuptimi i hadithit është la tusaddiq fi hubbi nuk je i sinqert, nuk je besnik. Në dashurinë tonë ndaj meje ka për qëllim pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem se nuk je i besnik në dashurinë tonë ndaj meje hatta tufni fi ta'ati nafsak. Derisa të harjësh veten tënde në respektin ndaj meje. Dhe të jepsh përpasi kna si stema ndaj epshit tëndë Dhe të nëse kjo vjen dhe në vdekjën tëme Dhe të edhe nëse vjen dhe të vdekja yta Kna sija për nga mberit sallallalli e sallam Kër përpasi në epshit tëndë Dhe të edhe nëse jyta yyta është në rëzik Dëshuria për nga mberit sallallalli e sallam Kër përpasi në epshit tëndë Postum argumente që flasin se është kusht dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që më çejn besimtar është se nëse një hiçe dashuria, nëse në zemrën e personit nuk ka dashuri ndaj Allahut dhe nuk ka dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, automatikisht delati paraqitet urrejtja ndaj Allahut edhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Natat eki i cili nuk e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem paraqitet urrejtja ndaj Allahut azza wajel, urrejtja ndaj tauhidit edho urrit edhe basim torbe kjo esht vepra e cila qe nga feja totallahu azza fe wa jall walladhina kafaru fata'san lahum ata tsilet kalbu kufur let permbysen wa adlla amaluhum i ka permbysur dhe ja ka humb veprat ja ka humb veprat do tha te gjitha veprat ja kan pos te mira i ka humb ja ka humb allah azza wa jall aty i kan bokufur shkaku Dhali këbi anëhum kërihu ma anëzëll Allah Për shakë se e kanë urejt atë që ka zbrit Allahu azzawajal Fa ahbatha a'malahum Allahu ja ka prish vejprat Në do të aji cili e urejn Allahu azzawajal E se urejn për nga mbenin sallallallia sallam Apo e urejn atë që ka zbrit Allahu azzawajal A ti me kjo është pre vejprave A ti me kjo është pre vejprave A ti me kjo është pre vejprave A ti me kjo është pre vejprave Dhe ati Allahu ja prish ket vejprave Nuk i bandobi asnë një vej për e mirë të cilën e ka vëpru Nga se ka prisht e singën e të uhidit E që është dashuria ndaj Allahot Nëse ajë nuk ka dashurin zemër në ti ndaj Allahot edhe pingam berit s.a.s. Ndo në të të të ka u rejtë ndaj Allahot edhe pingam berit s.a.s. E, e që është argument se u rejtë ndaj Allahot edhe pingam berit s.a.s. Apo mos dashuria ndaj Allahot dhe mos dashuria ndaj pingam berit s.a.s. Janë vejprat të cilë të aprishin vejpr e mirët që kanë e vepruar. Është çështja që ata prishin veprën e, prish e mirë, ndërsa veprën e mirë nuk ta prish për vetë sekufri. Andaj këtu është argument se dashuria ndaj Allahut Azza wa Jalla është kusht për më pranuam fjalën la ilaha illa Allah apo për mi bodobi personit i cilit e thatë. Siç thot Allah Azza wa Jalla për kafirët në Xhehenem, do thirrën, "Wa nadaw ya Malik", do thrasin rojen e Xhehenimit, i cili melekun i cili e ka imalik. Liqdi aleyna rabbuk Let na xhikon me Allahu Azza wa Jall. Let na përfundon nga kjo jetë celën apo e hi kem Jehennamin. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Emelëkët do t'ju përgjithëtet, jo, jo do të mbetni këtu për gjithmonë. Lakadxinakum bil haqqi, ne ju kemi pasuar me të vërtetën, wala kinna aktharukum lil haqqi karihun. Mi poshumica e juve e kanë pasur rreth të vërtetën. Në ato atejelit kanë nxirr nga feja, kanë tin mos dashuria ndaj asaj që ka zbritë Allahu subhanehu vejel, përkundër asaj ndotë e kanë urrej. Por sa thot Allahu subhanehu vejel, innal ladhina irtadu ala adbarihim, ata tecelat i kthin shpinat e tyre, do thotë dolën nga feja, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, i kthin shpinat pasi qartë udhëzimi. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, şeytani i shtynë në nxitin ata dhe aja hihej veprat e tjera. Dhalika bi annahum qalu Shkak për shkak se ata u than Lilledhi në kërihu ma nëzëll Allah Në tëtë këta Shkak than Ju than atyre qafirave të cilët e urrejten Atës shka zbritja Allah Që ishin prej hudiva Në tëtë e urrejten atës shka për e zbritja Allah razajal. E këto shka ju than atyre Dullën nga feja Se një tijë o kumë fi ba'di lëmri Kina me pas rraspekt Kina mjë nështru juve në disat qeshtja Kina mjë martë përmish Nuk e ndje këm pë do pun ju ndiej kim ju Allahu azza wa xal sot ata janë ato që shejfani ja us bukuroi veprën e çiçiti nga fe e boni me don nga feja do thot nëse ai i cili e bën këtë kët respekt ndaj atij i cili rejnë këtë vejpër, e urren kët veprë e urren kët çka ka zbrit Allah ku mbet për atë i cili e urren kët veprë ai i cili sot ju thot mushrikëve se ne nuk ju respektojmë juën gjitha veprat çka ju na obligonin neve Nëse në ordroni ju e në vrasin e muslimanëve, në i vrasin Nëse në obligoni, nëse në ordroni i mi burgosë muslimanë, në i burgosim Nëse në thunim i dënume vdekin, në i dënojm Nëse në kërkoni për e neve në do një ndihmi, ju në dimun këndrë muslimanëve, ju në ndihmojm Në të të kejtë qështet, në gjithë të qështet i respektojnë ata ju thonë disa çështje respektojnë. Nëse ata, ata të cilët i respektojnë çafirat të gjitha çështjet, të cilat sillen ndëmin e Islamit dhe muslimanëve pambarësisht, nuk nalen me shikua as ndëmin e muslimanëve apo nuk është. Vetëm se për me iknos çafirat, ne ju respektojmë gjithtaçka që kada ju na obligoni, na urdhëroni, na kimin gjithta ato respekt ju e ju bën, pambarësisht tash të knosur Allahu me të edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kumbet imoni e ktyr dashuria e ktye ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria ndaj Allahut azza wa jall sco do shem se tani njerzit janë rënë ato kënië shtar, të cilët pretendojnë se e dojnë Allahun Azza wa Jael, pastaj në të gjitha çështjet e respektojnë armishën e Allahut Azza wa Jael, armishën e muslimanëve. Andaj këna e bane veçart se të gjithë ata, të cilët tregojnë miqësi ndaj armishëve të Allahut, ndaj armishëve të Allahut dhe armishëve të pejgamberit dhe armishëve të muslimanëve dhe i ndihmojnë ata, edhe sikur me një fjalë ata nuk janë muslimanë. Nga se të jesh Mik ma armisht e Allahot Dhe të njëtën ko Pretendojsh se mik i Allahot Kja është e pa mundur Ska mundësi me qenë mik i Allahot Dhe isa ti je mik i, i armikut Allahot A da ka thon imam Shaviju Ashtë për të abitur Kur te thua Se edon ka ar Allahot Tudhiru hëbëhu Shfaq se edon Allahot Pastaj nuk e respekton Atët cilën ka obliguaj Ka në respekton Respekton armikun Allahot A da jo në strohësh urdhërat e ati, edhe nëse është ndauimi në muslimanëve, edhe nëse është vrasja e muslimanëve, edhe nëse është burgimi i muslimanëve, edhe nëse është nxjerrja e muslimanëve prej shtëpijave të veta, edhe nëse është në mbargon e muslimanëve, kitë ndauimi në muslimanë, edhe në fund pretendon se don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe mundohet me kanë i barabart me ti, i cili i urren safira. La stawiyani mathalan, si ndbra barabart di grupe. Athar para strohët pitja A ka shenja të cila të flasin për njeriu i cili pretendon se e don Allahun Azza wa Jall edhe e don pejgamberin Sallallahu Alei dhe Sallam. Po, se është let njeriu me nejtë kultukët e veta, mu ul në karrika, edhe me pretendua se e don Allahun Azza wa Jall edhe pejgamberin Sallallahu Alei dhe Sallam dhe sa i e plotson këtë kusht teuhidet. Mirë po, të cilët pretendon që person i duhet kushta apo shenja të cëla dëshmojnë se ai vërtet e don Allahun azza xel edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nëse i shef këto shenja të ai apo një pjesë shenjave të tij apo diçka nga shenjat e tij këto japin me kuptues se ai vërtet e don Allahun azza xel edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e cila është prej shenjave që dëshmojnë se vërtet njeriu e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të Allahun azza xel është pasimi i pejgamberis sallallahu alajhi wasallam Këa është prejshenjave që flasin i riu E donë për nga mbejrin sallallare sallam Dhe se e donë Allahun azzawajal Allahu thot Kul inkuntum të hibun Allah Thuaj o Muhammad musliman Nëse jeni që ka e donë Allahun Thet të bi'uni u hbibkum Allah Paso ju yu mni mu Ju donë Allahu azzawajal ju Në dhe përmena dash Allahu azzawajal Ashkushina me pasu për nga mbejrin sallallallare sallam Me të cilën dëshmojmë se e dojmë për nga mbejrin Dhe Allahu azzawajal A nuk ka ku zgjatja ajme na dash neve thotim nuk e thire rahimuallahu n komentin e kte ajeti hadi alaya ki ayat hakimatan ala kulli men idda mahabbata allah ki osht ki ajet xikon per kreet ata ta te celet pretendojn se e dojn Allahun wa laysa huwa ala tariqate almuhammedie da sanuk enjek rrugon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa innahu kadhibun sayashqan yashtar fi da'wahu fi nafsi al'amri nat pretendimin e ti hatta yetbi shar'a almuhammedi de satan dieg ligjin shariatin e muhammedit sallallahu alaihi wasallam wad din annabawi zafen e pejgamberit fi jami' akwalihi wa af'alihi jitha thania dveprat e ti Në tort pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle ka pronësi ti. S'ka mundsi dikush më prandëse e don pejgamberin sallallahu alejhi dhe selle, pastaj mbi luftu gjithatë ato të cilet e doin ligjin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle, doin shariatin. S'ka mundsi këtë. Edhe kîçka e don shariatin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle musliman, edhe ai i cili e lufton shariatin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selle çdo dy musliman nuk ka mundsi. Andaj kjo është prejshenja me Allah Azawajal e ka së pravuhu këto metë me këta, se nësi jeni vërtet që ka edoni Allah Azawajal, pason e pengamberin sallallahu alai salam, pason i fjor të ti, pason i vejprat të ti, pason i ligjën e ti. Tati ibnut e mi, ya rahimahullah. فَكُلُّ مَنِ دَعَنَهُ يُحِبُّ اللَّهُ كَيَتْ أَتْتَسِلِ بَرَتَنَهُ سَيَدَيْنَا اللَّهُ وَلَمْ يَتَّبِرْ رَسُولَ فَقَتْ كَذَبُ دَسَنُكْ بَرَنَنَ أَبْا نُوكَنْ دِيكْ بَنْعَنْ بيان بَيَنِ صَلَى اللَّهَ الْيَسَلَمْ أَيَّشْقَنْ يَشْتَارُ وَلَيْسَتْ مَ بَحَبَّتُهُ Fë inëma jetëtëbihë ma jahua Për shakë se aj pasan atëshka i vjen për epshja ti për qefin e ti Kë da'wal jehudi wa nësara mëhabbetu Allah Si që është dashurija e jahudve dhe krishterve se dojnë Allah unë azajan Ndërsa nuk pranojnë me ndijek ligjën e pingambejrit sallallallisem Fë inëhum lew akhlasu lehu l'mhabbe Si kur të këshindash jahudit dhe krishterve Dhe të këshindash jahudit dhe krishterve dhe të këshindash të dashurin له المحبه لم يحب الا محبه نوكيش انداش فتم اتشكا ادن الله عز وجل فكان يتبعون الرسول لا تاكشين فاسو بيغمبرين فلما احبوا ما ابغض الله باسيت ات ادستنا اتشكا الله كورهيتون مع دعواهم حبه دوكه برتندوس ادن الله كانت محبته من جنس محبه المشركين اي داشوريا تي رامت انيت مداشورين المشرك به كان الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله نسان ابن تيميه واذا كانت المحبه Nəse dashuriyya lahu hiya ha haqiqatu ubudiyyati wa sirruha ashra li tayti ibadeti tasilan dashuriyya ndai Allah ashrealiteti apo esenca ibadeti qi ban Allah dhe fshsia ibadeti wa sirruha fa hiya inma tatahaqqaqu bi itiba'i amrihi wa sinabi nahi ayra realizo do ke ndjek urdhret Allah azza wa jall dhe ndalesat nduko ndalargu ndalesat e ti fa indai itiba'i al amri ndukot pa soch fionen e ti dhe ndalohesh nga ndalesat e ti të të bejnë haqikatun u bubidijeti wal mahabbe, këto të regohet e vërteta, realiteti i badetit dhe i dashurisë ولهذا جعل الله عند الله عز وجل اتباع رسوله علما عليها تش الله عز وجل اكمب سيمبول اثيليه فلت ستي ادن الله عز وجل باسيم النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدا لمن ادعى ذدشمي پرات اثيليه پرتندنس ادن الله عز وجل تت الله قل ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ثوي نسه يو ورتيت ادني الله اتر پاسونيمني مو تش الله تيو دن يو فجعل اتباع رسول مشروطا بحببتهم لله تش الله عز وجل aka ba kusht pasimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ç me tregutës e vërtet e don Allahu azza wajel. Dhe ka bëu shartën limahabbati llah lahum, dhe ka bëu kusht që Allahu mëdhashta ata që njerëzit më pasu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Në thot, nëse s'pasohet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kjo është argument se nuk duhet Allahu azza wajel. Në thot, nëse linjhet pejgamberi, nuk i intereson njerëzve për urdhrat e pejgamberit, as për veprat e pejgamberit, as për fjalët e pejgamberit. Këj person e ndje këjip që në ti në gjithë qka, që ishe për mënë më herët, mirin që zvepran asë gjahë, pastaj pretendon se e danë Allahun Azzawajqel, kja është gënjeshër, ajë nuk e danë Allahun Azzawajqel, madja asë Allahu nuk e danë ata, pasi që ajë nuk e pasanë për nga mbejrin sallallallisem. Që të në tatë, ajë i cili, në jetën e ti, nuk pasanë asë pak për nga mbejrin sallallallisem nas një vepër nuk e pason pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam. Asnjëherë shembulltir se ka pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam. S'ka as namaz as zekatë as kujt kurse ka pasë shembulltir pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam. Ki person është gënjestor se ki nuk e don Allahu Azza wa Jall, as Allahu nuk e don për shkak se ki s'tu e pasu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam asnjë vepër. Pastaj pra shënjëva sinçerta apo besnikët që flasin se njeriu vërtet e don Allahun Azza wa Jall, është që kurtumbet me zjellë kur të mbetë më zgjidh më zdashurijës vet, knasive vetëta, vet, epshet vet dhe klasisë Allahut atë pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam të jep përparësi knasisë Allahut dhe knasisë pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam ose kur të mbetë më zgjidh respektë ndaj njerëzve apo respektën pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam mi pasu njerëzit të afërmit babën, nënën, prindret, gjyshat, stergjishat apo pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam zgjell Allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam Ki person se mashtran këtë astolija e kësaj bota, asë bukurit e kësaj bota, asë mashtrimet e kësaj bota, për gënda zirë pasan për nga mbeni sallasem, kjo është dëshmi, se ki person e don për Allahun edhe don për nga mbeni sallallare sallam, Allah o thëtë, kul inkane, aba u kom, thuaj nëse prendrit e ju, وابناؤكم اذ فميت ايو واخوانكم اذ ولهزريت ايو وازواجكم اذ غرات ايويا وعشيرتكم اذ فاميليا ايويا واموال انك ترفتموها اذ باسوريंचे केनी फेतुअर وتجاره تخشون كسادها اذ تريكتينचे केनी केनी फ्रीचे दोता होमनी ومساكن ترضونها اذ سبيت ونبانيमेटचे केनी चिनिट كناसरा नता احب اليكم من الله ورسوله نفسه كتو يم داسرات ايو سالله داي ديرغوري تي وجيهاد في سبيله بس جهاد روغن اي تي فتربسو حتى يا thi Allahu be amri ata pritni dei sadjan Allahu me urdrin e tij do ta djon dënimin e tij wallahu la hadi alqawm alfasikin Allahu nukozon popullin fasik tot ibn qayyim rahimullah dela ala an mutaba'at ar-rasuli alaudun se pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasalem e hubullahi wa rasule as tregon dashurin e allahut dhe dashurin e pejgamberit wataati amri dhe respektin dajira ولا يكفي ذلك الوديه حتى يكون الله ورسوله حب الى العبد مما سواه وما ذاكو نك ميافتن عباده تيرس الله وتيت نريو ما ايتاشور سيتداجان فلا يكون عنده شيء حب اليه من الله ورسوله ديسات بوت الله دي ديرغوار ايتي متداشور ته اي سيتداجان شيتلا egziston ومتى كان عنده شيء حب اليه منه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه البت اذا قربان ديشكا Në jetën e ti, më eda shërta e, se Allahu dhe pengamberi ti, kjo shqirëko të cilën Allahu azza wa gjell, nuk e falë në ditën e kiametit. Wala jahdihi la, asë që Allahu e ozën, Allahu thët, kul inkana aba u kom, se Allahu ka thënë, nëse babalartë e jujë, duaj sebeballar te juaj abdan o kom dhe bite juaj o i huan o kom dhe vlezat te juaj o azvagju kom dhe grat te juaja o ashirat o kom dhe familja juaj o e mbaluni ktaftu muha dhe pasurin ce keni fituar o ticarate txhaun kesada hada tetrin ce keni fituar o mesakino terdaw naha dhe vet banime ce jeni t'knosur ato habba ileikum min allah u rasule nase kta han madashrat e se allah u dërguar i ti u jihadin fi sabili rad jihadin u rrugun e ti fatrabbasu hatta yati allah bi amri pritne de sadjan allah me dënime e ti wallahu la yadil qawm al fasikin sa allah u nuke don popull i fasik. Në thotë, nëse diqka, i të ndosë diçka. Ash më e dashur tani, se Allahu dhe pejgamberi i Tij ka lënë dashurinë ndaj krijesave, dashurinë Allahut Azza wa Jellal athara kjo është për xhirkut i cilit nuk falet, thot Ibn Qayyim. Fa kullu man qaddama ta'ata ahad min ha'ula ila ta'ati Allahi wa rasulihi, thot Ibn Qayyim. Dhe kreet ata të cilët i japin përpasinë nën shtrimet këtyra që i ka përmendur ajeti, ndaj në shtrimet e Allahut dhe pejgamberit aw qawla ahad minhum ala qawli llahi wa rasulihi apo je perpasin fjales ktyre njerveve qi ka perme na jeti mbi fjales allah dhe fjales peigamberit aw mardata ahad minhum ala mardati llahi wa rasulihi apo knatsin e ndenjanit prej ktyre je perpasin daj knatsis allah dhe te peigamberit aw khofu ahad minhum wa rija apo ko frik do e prinjinit prej ktyra Më shumë se sa të në frikën që e këndaj Allahu dhe për nga berit Apo së prejshë thënë dënjonin të këta Më shumë se në shprejshën që e këndaj Allahu Dhe më bështetët të ndënjoni për e këtyra O të të wakull Më shumë se sa që më bështetët të Allah Azawajal Ala khufillai wa rrijai O të wakull alej Apo muamaret të hadim Apo muamaret la Apo respektin Apo veprat Silën dhe Allahu që e këndaj Sjellandet e këtyr njerëzve ka lënë sjelljes ndaj Allahut Azza wa Jell, fa huwa mimmen laysa Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwa huma, që person aşpreatyre që Allahu dhe pejgamberi nuk kushtoi më i dashur te kesa ata jona. Vo in qalehu bilisani, edhe nëse e thot me fjalën e tij se Allahu aş më i dashur te kia dhe pejgamberit, fa huwa kadhibun minhu, që janë zgënjesr nga veqobar bi khilafi ma huwa alayh, edhe ka laimru diçka që nuk është ai, e ka prezantuar veten çish nuk është. Wa kadhalika man qaddima Hukum ahduna ala hukmi llahi wa rasulihi pashto ai cili jep jikimeve tira por parsi mbi jikimet allah azza wa jall dhe peigamberi sallallahu alaihi wasallam fa dalika al muqaddam indu wa habbu ilaihi min allah wa rasulihi ati jikimen ati qi ka don por parsi mbi por jikimet allah dhe peigamberit ai isht moi dashur taj sesa allah dhe peigamberi sallallahu alaihi wasallam ne thot ktan kushtat apo shenjat se le flasin por dashurin do allah azza wa jall dhe peigamberi sallallahu alaihi wasallam si cish prej simbolave apo shenjave qi flasin se vërtet njeriu don allah azza wa jall Përgambënin sallallahu alaihi ve sellem durimi në provim. Kur siprovohet, bën durim. Për hir të Allahut azza ve xal. Qat Allah azza ve xal. A hasibannas an, an yutraku? A mendojnë njerëzit do të qetëhen? En yekulu amanna wa hum la yuftanun. The thon, se "Ne besojmë në Allahun," pastaj mos provohen. Suret ankabut. Do të mendojnë njerëzit të pretendojnë se doin Allahun azza ve xal dhe ata pretendojnë se e dojnë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam e pastaj të kalojnë pas provime, pa i sprovu Allahu azza wajel, jo, nuk kalojnë kështu. Allahu azza wajel do t'i sprovon të gjithë ata të cilët pretendojnë se e dojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, që Allahu me dallu mes atij i cili vërtet e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe mes atij i cili nuk e don Allahun dhe nuk e don apo që është gënjeshtor në fjalën e tij. Andaj that Allahu azza wajel se disa të cilët janë këtij llojet Kur ti vijnë provimet e tregojnë veten e tyra. Allah thot: "Wa linabluwakum hatta na'lamul na al mujahidin minkum as-sabirin." Ne kem mi usprovu deri sa tinjohem të dalin në shesh mujahidat nga jo dhe durimtar. "Wa nablu wa akhbarakum." edh dishohim lajmet e jua. Fa sabruhum alel balai huwa alamatu sadika. Natad sabduri me etyrans provime që i vënë nga Allahu Azza wa Jell, është simbol, është shenjë e sinqertë e besnike, e cila flet se ata vërtet e dojnë Allahun Azza wa Jell. Apo janë pra atyrat të cilët thot Allahu Azza wa Jell, fa idha udhiya fillahi, kur bëhet, kur provohet për hir të Allahut Azza wa Jell, kur të vinë provimet nga Allahu Azza wa Jell, pasi çka pretenduajë don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur të vinë provimet Nga johë besim tërtë Gjallë fitnëtë në nasi kë aðabillah E bënë së proviminë në njerëzëve Dëniminë në njerëzëve Sukër azapinë a Allahu të azzawajal E barazan Të regonë në njështë ratëti që i ka thënë mëharat Tëtë Allah vajnë asabëtë hu musibëtën qalëba Qërti vjenë musibëti nga Allahu të azzawajal I këthënë thëjmë ratëti të prapë I këthënë kamë të ti të të të të të të të të paska qenë kërruge ka bumën se mëndon se rruga islamit është rrug me lula ku zdo të mu sëpërvu as njëher nëse sëpërvohet as i thot kjo rrugën ka gabuar nuk do të mendjë rrugëse pas ka sprovime mendon se rruga e islamit është pas provime cëna është rruga e mirë te aj rruga me cëna aj pretendon se aj don Allahun dhe pejgamberin rrugën në të cilën nuk ka sprovime kjo është rruga e drejta e dhe kjo është dëshmi se aj don Allahun përkontraze nëse don me dëshmi se aj don Allahun azza xel do të kan me tër sprovimet edhe do të bëjë sabër në këtë rrugë kjo është dëshmi se ti vërtet aj don Allahun azza xel andaj besimtari sprovohet sipas fesit që ka Si pas besimit që e ka Dhe Allah zëvëgjën Ja qënë sprovimit Sa ma shumë që ta ka Së besimit më të fort Allah zëvëgjën ma shumë ja qënë belajat A daj nuk është me vend Pre njerëgjët e cilët të thënë Koreshoj një besimtari Cilët i ka nëra Musibetet në bikok Të nësojt dunjane Thojnë me pas kanë A i mirë Allah zëvëgjët e ja kishquk të musibetet Por kontraze, ndoshta ktheanc provën për Allahut Azza wa Jel dhe kjo është dëshmi që Allahu s'të e dash, prandaj shtyqus provime me të cilën ai dëshmon dhe bën sabër dhe dëshmon me këtë se vërtet e don Allahu Azza wa Jel edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Njeriu sprovohet sipas fesë së tij, sa është se kafeinë fort. Fen kan fi dini sulba ishtad bala'u. Ne se kafort si چندریم فیناتی یشتوهن سپرویمت واین قان فی دینه رقا نس قدبسی ن فیناتی اوبتری علی قدر دینه ای وین سپرویمت اسقو بسیمن فورت ثما یبرحو البلاء بالعبد فازدوین تی وین سپرویمت رو بیت الله تزاوجن حتا یترکهو یمشی علی الارض و ما علی خطیئه دایری ساتالون ت ائث مبی توق ا نو کی مبیت اسنی ماکات یالون جیتھا مکات Apo që shkarënë hadithën e pengamberi s.a.s. Innes salihin e jushdedu alejhim Të dëvot shmiva ju forcohen sëprovimet Të dëvot shmiva të mirëve ju shtohen sëprovimet Pasaj thot Kema ju dha'afu lena lëzru këdhali ke ju dha'afu alejna lëbela Thot pengamberi s.a.s. Se neve pengamberve Qysh në ushtohen shpërblimet Qashtun në ushtohen sëprovimet Musibetet Andaj pejgambert janë njerëzit që më së shumti sprovohen Allahu Azza wa Jalla për hir të Allahut Azza wa Jalla. Më së shumti që Allahu ju çon belaja, më së shumti për shkak se besimi i tyre i pastër, sinqeriteti i tyre ndashurin në Allah. Ndaj pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selam i bën që atyre vazhdimisht miqord musibet, se feja atyre e tyre është e fortë, imani i tyre është i fortë, Allahu Azza wa Jalla më së shumti ju çon belaja pejgambera Andasot pengabere sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi bala an al-anbiya njerze mos shumti qe u vijn provimet jan pejgambert thumma al-amthalu fel-amthal pastaj mot miret e mot mirr do thot ata tecilet meje mot mirrit e kso me grada duke u dopsu sa me dop njeriu os as mopak i vijn provimet pastaj ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma uziya ahadun ma uzi tu fillah nuk ka dikush i cili os provu aj por hirr te allah te as vet qysh jam sprovu ona Paqja e beqimbei sallallahu alejhi dhe sellem me gjithë dashurinë që e ka pasur ndaj Allahut azza wa jalla. Kjo është presheja se vijnë çdo vijnë provimet për ai Allahut azza wa jalla. Andaj ka thënë, "Ska dikush i cili o sprovu më shumë se unë për Allahun azza wa jalla." Do thot, kur bes pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem u sprovua, do të më di besimtari se Allahu azza wa jalla i shton provime, nëse bën durim dhe bën stab në ato mosibete që i vijnë nga Allahu azza wa jalla, kjo është dëshmi se ai person e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Transmetuar e Abu Said al-Khudri. رضي الله عنه فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك طب تم هي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوكه تشين اي اسمور وعليه قطيفه فوضع يده عليه ذا کا پوشکا چین یم بلوم منی روب روبا اد پیتکن اتی اد صحابی فقد قاموندو دورم بی بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فوجد حرارتها فوق القطيفه ذا کا جيت تمپراتورن پیغمبر صلى الله عليه وسلم چی کا پاس تمپراتور سموندت لار کا جيت بی روبا فقال ابو سعيد Ma është duhumak, ya Rasul Allah Këthën e Bu Saidi, ya Rasul Allah Sa temperatur të madhë që ki jo i dërguar i Allah Kale, inna këdhali kë ju shtë duhalen al-belaj Tha për nga mbesa Neve qështu nga vin belajat së provimet O dhe Bu Saidi Neve për nga mbesa qështu nga vin musibetat Edhe kështu Allahun nej Dëfishan edhe shpërblimin Sish nej ka dëfishua Ne ka ardhën shumë fesh uh, Së provimet Ashtu edhe nej shumën shpërblimin faqal ya rasul allah ayu anasi ashad balaan pastajyput abu sa'id qala tho peyngamberi sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah e kush janë ata njerëzit te cilët më së shumti kanë provime qal al anbiyau thumma as-salihun pa peyngamberi sallallahu alaihi wasallam se janë peyngambërat pastaj njerëzit e mirë të devotshëm po ashtu një hadith sahih transmetuar i ibn uhbani shejhalbani thotë se hadithi sakt qardi një person te peyngamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha Wallahi ya Rasulullah in yuhibbuk. Ki person? Ës betuhet e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam se vërtetia ya Rasulullah on e duti. Fa qala Rasulullah: "Ina al-balaya asra ila man yuhibbuhu min asayli ila muntaha." Ai etslim don mua, i vin balajat ati qishkon, uji i prronit e cil vjen vërhima. Ashtu ju nisën me shpejtësi i vin balajat. Musibetat për me dëshmu ai person vërtet e don apo është gënjeshtar do thot këto shenjat e personit i cili e don Allahu anaxhel edhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam pasiimi përparësia fjalët e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam dhe durimi në provime të cilat i vinë ta flasin për sinqeritetin e tij, besnikërinë e tij, dashurinë që ka ndaj Allahut Azza wa Jell, se vërtet çka person e ka plotësuar tauhidin dhe vërtet adhurandatum Allahun Azza wa Jell, me çka çperson te përfundojm wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk